Tizennegyedik mese, melyből kiderül, hogy végül minden rendbe jön. Megint felszálltak a levegőbe és körözni kezdtek a főváros fölött. Valahol, itt van az óvoda, vakkantott buksi. Érzem a tejbe grisszagot. Csak ugyan, az ovoda ott volt éppen alattuk.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 Szaladtak nagysebesen a konyha mögé a kamrába. Ott állt a hatalmas sütőszekrény. Kicsurka egy rándítással kinyitotta az ajtót. Ott állt bent Mackó király. Meg sem A szeme csukva volt, nem is pislogott. Kicsurka egy pillanat alatt kirántotta a szekrényből. Mackó király pedig eldőlt a padló, mint egy fadarab. Jajj!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 Vannak jó emberek is, kiáltotta kicsurka. Aztán odaszaladt a kísérleti nyúl, hozta a pirulákat. Kicsurka visszaváltozott őzi kévé, smafu pedig rendes zsiráffá. Válasszuk meg a pilóta bácsit, tiszteletbeli erdei állatnak, javasolt a mackó király. Pilóta koma, nem akarsz igazán erdei állat lenni?